Két jellem. Tudnak-e a baglyok repülni? Na, ha már csak alig pár hét választott el minket a nyári vakációtól, úgy éreztem az iskolában, hogy 100 évig tart minden nap. A tanterembe behaladszott a homokzátonyag felől a folyó és az aromat a frissen kipontott nyárfalevelek ragadós édes illata csiklandozta. Iskolán közvetlenül a folyóparton állt, és a játszóterünk fölött időnként egyért csapat vadkacsa repült át hábogással, mintha kinevetnének minket, akik bent akarunk, mi alatt ők szabadon szárnyalhatnak a végtelen pléri fölött. Borzasztó volt ez a tétlen döldögélés, különösen mert folyton azon járt az eszem, hogy mit csinálhatnak otthon a babaj fiókáig. Tanítás után felpattantam a bicajra, és hajmeresztő sebességgel pedálasztam hazafelé a hídon. Amikor a házon közelébe értem, harsány hóhagással jeleztem húónak és Pityogósnak a jöttemet. Mire becikáztam az udvarunkba és helyére raktam a biciklit, a két bagaj türelmetlenül tapogott fel alá a petrecben. Gyorsan kinyitottam nekik az ajtót, ők pedig játékra készen töcögtek kifelé, amilyen szabaránt csak tudtak. Hóhó rendszerint felkapaszkodott egy ócska kertészék támlájára, Ahonnan megpróbált egy vad ugrással átszakenni a vállamra. Ha elszámította magát, agyeben kötött ki jókor az zuttyanással, de ez egy csöppet sem szavarta. Visszaugrott a székre, felmászott a támlájára, és addig próbálkozott, amíg el nem jutott a vállamig. Pityogós egészen más természetű volt. Soha nem hitte el, hogy bármit is képes volna megtenni ön erejéből, így hát csak kucolgott a füven, és addig pityogott, amíg fel nem emeltem a másik vállamra. Azt hiszem, pityogós lelke egyszer és mindenkorra megtört az alajos hordóban, mert a későbbiekben sem mert soha önállóan vállalkozni semmire. Többnyire a két a vállam mentem el a grondra, ahová bandánk annak idején járt. Ezen a tavaszon is volt egy kedvenc játékunk, a bézból és a foci valamiféle kombinációja, amelyhez egy gumiból készült, felfújható strandlabdát használtunk. A labda műrét tulajdonában állt, és amikor mindnyáján hajkurászni kezdtük, Hóhó olyan izgalomba jött, hogy ő is csatlakozott hozzánk. Egyszer véletlenül a labda útjába került éppen, amikor valaki belerúgott. Hóhónak Ho egy időre a lélegzete is elállt. A legközelebbi alkalommal, amikor a labda eléje gurult, ráugrott és jól megkapszkodott benne mindkét karom készletével. A lapta egy sziszegő hangot hallatott, és leeresztett. Hú, volt a gyönyörűségtől, mi annál kevésbé, mivel ez volt az egyetlen laptánk. Brúz és Mülék kivételével a város minden gyereke tartott egy kicsit a bagyoktól, így hát amikor a vállamon ültek, bárhová mehettem egész szaszkatomban, a hajam szára sem görbült meg. Még a malom környékén uralkodó galéri galáztái is tisztes távolba húzódtak tőlem, az uuhuk velem voltak. Két tigris sem lehetett volna megbízhatóbb testtől. Huhu és Pityokós gyorsan fejlődtek. Pityokós válogatás nélkül minden befalt, amit eléhetettek, és örökké éhesnek látszott. Huhu annál finnyásabbnak bizonyult. Eleinte kizárólag hamburgert, hideg sült pélszént, kemény tojást és függéspiskótát volt hajlandó enni. Később bármit elfogyasztott, ami az asztalunkról származott még a zöldségféléket is, a paszternák kivételével, mert azt utálta. Alkalomattán mindkét óvú leereszkedett odáig, hogy kegyesen bekebereszten egyéb -egy töklött pockot, amelyet környékbeli srácok lőttek, hogy fogtak neki csaptával, de igazából nemiken kedvelték a Házi Házipokjaim három hónapos korukban, június közep táján már csak nem teljesen kifejlődtek. Húhú valamivel termetesebb volt Pityogósnál, közel 60 cm magasra nőtt és szárnyainak lesz távolsága megütötte a 130 cm-t. 3 cm tűhegyes karmok komoly fegyvert jelentett, a horgos csőröket akár konzernyitónak is használhatták volna. Pityogós a nagy uhuk tipikus szürk fekete és barna mintázatát hordta, de a magas északi alfajhoz tartozó hú hú fehér tollait csak imit amat árnyalt a néhány fekete fajt. Éjszaka akár kísértettek is bevált volna. A két pakaj azonban kifejlett madár létére sem látszott tudni, hogy mire való a szárnyuk. Mivel mindig csak gyalogolni láttak, valószínűleg azt hitték, hogy ők is gyalogolni kötelesek. Talán, ha tudtam volna repülni, ők is jóban hamarabb megtanulták volna ezt a mesterséget, tehát az volt a helyzet, hogy a két húg -hú mindig azt igyekezett utánozni, amit mi srácok csináltunk. Amikor azt látták, hogy fáramászunk, ők is elkezdtek fáramászni. Kéz tili volt nézni, amint hú, -hú felkapaszkodott a magasba. Tudni, hogy voltak éppen inkább kapaszkodott, mint mászott. Először felszökkent egy alacsony ágra, aztán a csőre meg segítségével felhúzta, mondta magát a következőre. A kalambiaim sokszor ott körülötte, és ámulva figyelték. Alig, ha nem, buntyadnak nézték. Nem egyszer megesett, hogy az emberek sem tekintették egyébnek. Egy észben például, amikor hóhó éppen az előkertünkben álló jegényen kúszott felfelé, egy arra sétáló házaspár megállt a jártán, és tátott szájjal bámulták, mit csinál. Mi a fene esett ebbe a madárba? Kérdezte meg végül tőlem a férfi. Miért nem repül fel a fa Mert nem tud, bácsi kérem, feleltem illetelmesen. Nem tanulta meg, hogyan kell repülni. A házas pár úgy nézett rám, mintha én is hippant lennék, és szó nélkül adépáltak. Halálomig emlékezetes maradt számomra az a nap, amikor húhú -hú végül mégis szányra kelt. A hátsó udvarban álló nyárfára mászott fel, és egy olyan vékony kis ág végére merészkedett ki, ahonnan nem tudott visszakezmeregni. Életemben nem láttam még ilyen boldogtalan bagjat. Ide-oda saszélzott az ág végén, és torka szakadtából hú hogy menjek már a segítségére, és húzzam ki a pácból. A nagy ricsajra papa, meg mama is kiszaladtak megnézni, mi történt. Hú-hú láttán szabályos nevetőkölcsöt kaptak, hiszen kihallott már olyan madárról, amelyik nem tud magától lejutni egy fáról. Húót azonban mindig teljesen kiborította, sőt, végig sértette, ha az emberek nevettek rajta. Nagy megbántottságában, a na meg mivel már vacsora idő volt, huhó óvatlanná vált. Valamicskével lejjebb saszézott a keleténél, és elvesztette az egyensúlyát. Húhú, viljakott, miközben lefelé bufencizett az ágak közt. Aztán egyszerre csak széptálta a szárnyait, és mire észbe kaptunk, repült. Illetve valami repüléshez hasonló mozgást végzett. Mivel eddig még soha nem csinált ilyesmit, most sem fogta fel egészen mit művel. Igazság szerint Húhó -hú, talán még nálunknál is jobban meglepődött a tudományán. Úgy szót volt ki a lombok közül, mint egy rakéta, és nyílegyenesen felém tartott, én azonban fédeugrottam, mire ő hirtelen lefékezett, majd nagysebesen ismét felszányalt a levegőbe. Még akkor is ufogott, mint az őrült, amikor fenn a magasban, véletlenül rosszul váltott sebességet, hengerbucskázott egyet, és farokkal lefelé rémisztő csattanással lezutjant a földre. Ekkor már én is a fűben hemperegtem, és a hasamat fogtam a nevetéstől. Mire kidörgöltem szememből a könnyeket, még láttam, amint Hu felháborodottan becsöltetett a ketrecébe. Úgy megtühödött ránk, hogy egy álló napig a legnagyobb rábeszélésre sem volt hajlandó kijönni közénk. Tudod, Billy elmélkedett papa a vacsoránál. Én azt hiszem, ennek a bagolynak fogalma sincs arról, hogy ő bagoly. Szerintem hú, hú embernek tartja magát. A te dolgod, Billy, hogy felvilágosítsd. A helyzet azért jobb volt, mint amilyennek látszott. Hú, hú, végül is remekül megtanult repülni de sosem szerette a szárnyait használni, vagy tám nem bízott bennük igazán. Akárhova ment, szívesebben járt az apostolok laván. Pityogós viszont sosem sajátította el a repülés művészetét, pedig én igazán mindent elkövettem ennek érdekében. Többször is a levegőbe hajítottam a garázs tetejéről, de ő még csak egy halvány kis életet sem tett, valamilyen reménytelen nyögdécseléssel szorosan behunta a szemét, és szuhant lefelé, mint a kő, még a szárnyát sem próbálta megrepenteni. Picyogós egyszerűen nem hitt abban, hogy tudna repülni. Ez volt vele a baj. Röviddel azelőtt, hogy véget ért a tanítás, Hú, Hú egy újabb trükköt tanult meg, amellyel sok alkodalmat okozott nekem. Felfedezte ugyanis, hogy egy ügyes karomcsapással ki tudja szakítani a ketrecet borító dróthálót. Miután erre rájött, képtelenség volt kedve ellenére tudjiban tartani. Ez főként azért nyugtalanított engem, mert szaszkatonban bőven akadtak mindenre elszánt kóbormacskák, sőt, mindenre elszánt kutyák is. Attól féltem, hogy a távol ezek közül valamelyik eltalálja kapni a bagyokat, befelejtett nekik. Mama egy tűnődő pillantást vetett az uhúk csőrőre és karmaira, majd megjegyezte, hogy szerinte inkább annak a kutyának vagy macskának fellegezne be, amely kikezd huhúval vagy pityogóssal, de engem ez sem nyugtatott meg. Egyik este húhúnak egy csont miatt valami nézeteltérése támad kolcsival, és úgy felhúzta az orrát, hogy csötétedéskor nem volt hajlandó leereszkedni a kedvenc nyávfájáról, és bevonulni a ketrecbe. Hiába hívtam, hívogattam, rám sem hederített, így hát végül kénytelen voltam kint hagyni. Aznap éjszaka csak fél szemmel álltam, mert tudtam, hogy a macskák általában nem kerülik el a környéket. És valóban, amikor éppen viradni kezdett, valami visítást és tompa buffanásokat hallottam kintről. Júgrottam az ágyból, felkaptam a lépuskámat, és lohaltam a házból, amilyen gyorsan csak tudtam. Húhú, nem ült a nyárfán, sőt, az előkertben sem volt nyoma sehal. Rohamvást megkerültem a házat, és felkészültem, hogy holtan szétmarcongolva találom az udvaron. Ehelyett békésen szundikált a hátsó lépcsőn. Tollait az algó madarak szokása szerint tőle telhetően felborzolta, így a macskát csak akkor vettem észre, amikor már mellette álltam. Tudnélik, csak a feje meg a farka látszott ki Húhó alól, aki pontosan rajta ült, de ennyi is elég volt, hogy megállapíthassam, ez a macska nem zavar többé sok vizet. Húhó erőteljesen tiltakozott, amikor eltávolítottam áldozatáról. Gondolom, amolyan jobbféle lábmelegítőnek találta, a még macskát. Az elhonyban felismertem két házzal távolabbi szomszédunk vörös kandúrját, amely már évek óta a környék minden madarának, macskájának és kutyájának réme volt. Gazdája, egy tagba szakadt nagyhangú férfiú pedig utálta a kisfiúkat. Fogtam egy ásót és sebtében eltemettem a kandút a kert végébe. Azt hiszem, ez a macska egy szokatlanabb baromfi féleségnek nézte húhút. Később rájött, hogy tévedett. A két húhónak a kutyák sem okoztak nagyobb gondot. Korcsi annak ellenére, hogy nem rajongott a baglyokért, meglehetősen utálkozva mégis magára vállalta, hogy megvédelmezi őket saját pajtásai ellenében. Pityogós többször is megmentette a szétmarcangolástól, de húhónak általában nem volt szüksége korcsi oltalmára. Egy tőlünk nem messze lakó német juhászkutya, egy ritka mód kötözködő egyszer a jártán lepte meg hu és elhatározta, hogy megkóstolja, milyen ízű a nagy Húhó. A hó A hallatára én is kirohantam az utcára. Mire kiléptem a kapon, uhó már a kutya hátán ült, karmait teljes erőből a bundájába mélyeztette, és horkas csőrével tekintézt szafatokat szaggatott ki, hol az egyik, hol a másik füléből. A farkaskutya olyan vonítással száguldott végig a az Vadine Avenyón, hogy azt bizvást hallották Timbaktuban is. Huh, három saroknyit lovagolt rajta, de akár a városból is kigalozott volna a hátán, ha az ebben nem bújik egy deszpakerítés hasadékán, ahol Huh leszorult róla. Én biciklén vettem üldözőbe őket, de mire odaérkeztem a palánkhoz, Huhu már feltápászkodott, néhányszor megrázta magát, hogy rendehozza a tollait és gyorsan visszanyerte szokott barátságos hangulatát. Hú-hú, hú ütözölt vidáman, és felszökkent a kormányra, hogy visszavigyem. A jelek szerint az esetnek hamar híre terjedt, mert a környékbeli kutyák ettől kezdve inkább átmentek az utca másik felére, ha hú közeledni látták.